Озвучено Книжкова Хмаринка. Всі посилання на підтримку каналу під цим розділом. Приємного прослуховування. Дякую за підтримку. Частина п'ята. Роздивляючись себе в дзеркало в яскравих променях ранкового сонця, що освіжило навіть синю кімнату, Елінор подумала. Це мій другий ранок у домі на пагорбі, і я неймовірно щаслива. Усі мандрівки закінчуються побаченням закоханих. Минулої ночі я майже не спала, я брехала і виставила себе дурепою, а повітря таке п'янке, як вино. Я перелякалася так, що ледь не втратила рештки свого нетямовитого глузду, але якимось чином заслужила це щастя. Я так довго його чекала. Облишивши своє одвічне переконання в тому, що говорити про щастя означає його зручити, вона всміхнулася відображені в дзеркалі і тихенько сказала собі. «Ти щаслива, Елінор! Ти нарешті отримала часточку належного тобі щастя!» Відвівши погляд світ свого обличчя в дзеркалі, вона машинально подумки повторила. «Усі мандрівки закінчуються побаченням закоханих. Побаченням закоханих!» «Люку!» – з коридору долину голос Теодори. «Учора вночі ви поцупили одну з моїх панчіх. Ви не і злодій, і злодій. Я сподіваюся, що місіс Дадлі мене чує». Елінор почула його приглушену відповідь, що джентльмен має право зберігати невеликий подарунок від леді, а місіс Дадлі, він навіть не сумнівається, чує кожнісіньке їхнє слово. Елінор, тепер Теодора стукала у двері, які розділяли їхні кімнати. «Ти не спиш? Можна зайти?» «Звісно, заходь», – відповіла Елінор, дивлячись на своє обличчя в дзеркалі. «Ти це заслужила», – сказала вона собі. «Усім, що тобі довелося пережити, ти це заслужила». Теодора відчинила двері і весело мовила. «Яка ти сьогодні гарна, моя Нел!» «Це химерне життя явно йде тобі на користь!» Елінор усміхнулась. «Життя Теодорі теж ішло на користь!» За всіма законами жанру, ми повинні мати, синці під очима і глибоко розпачливі вирази на обличчях. Теодора обійняла Елінор за плечі і подивилася на себе в дзеркало. «Тільки поглянь на нас обох!» Та ми дві квітучі юні красуні. Мені 34 роки, сказала Елінор, і сама здивувалась, яке зухвальство змусило її накинути собі два роки. А на вигляд тобі 14, відповіла Теодора. Ходімо, ми заслужили свій сніданок. Сміючись, вони побігли сходами донизу, перетнули ігрову кімнату і дістались їдальні. Доброго ранку, бадьоро сказав Люк. Як усім спалося? Прекрасно, дякую, відповіла Елінор. Спала як дитина. Було трохи шумно, додала Теодора, але в такому старому будинку це очікувано. «Докторо, чим займемося цього ранку?» «Угу», – доктор підняв голову. Він один мав стомлений вигляд, та очі в нього горіли тим самим яскравим вогнем, що й у них. «Це радісне хвилювання», – подумала Елінор. «Нам усім тут весело». «Садиба Балегін», – сказав доктор, смакуючи слова. «Будинок священника в Борлі. Замок Глеміс. Дивовижно пережити подібне самому. Це щось неймовірне. Я потроху починаю розуміти захоплення справжніх медіумів такими явищами. Чи були б ви такі ласкаві передати мені мармелад? Спасибі. Моя дружина ні за що мені не повірить. Сьогодні їжа смакує по-новому, ви помітили?» «Я теж здивувався. Спочатку був подумав, що місіс Дадлі перевершила себе». — зауважив Люк. — Я намагаюся пригадати, — долучилася Елінор. — Минулу ніч. Тобто я пам'ятаю, що мені було страшно, але не можу уявити того відчуття. — Я пам'ятаю холод, — сказала Теодора і зіщулилась. — Гадаю річ у тім, що це було занадто нереальним порівняно з тим, до чого ми всі звикли. — Я маю на увазі, що це просто не вкладається в голові. Елінор з ніяковіло розсміялася. — Погоджуюсь, — кивнув Люк. «Сьогодні вранці я розповідав собі про нічні події. Після страшного сну намагаєшся переконати себе, що насправді цього не було, а тут навпаки». «Як на мене, це було захопливо», – мовила Теодора. Доктор застережливо підняв вказівний палець. «Цілком можливо, що до цього спричинилися підземні води. Тоді більше будинків слід будувати над таємними джерелами», – сказала Теодора. Доктор насупився. «Цей захват мене тривожить», – промовив він. «Такі відчуття справді дурманять, та чи не становлять вони небезпеки? Чи це часом не вплив атмосфери дому на пагорбі? Перша ознака того, що ми, так би мовити, піддалися його чарам». «Тоді я буду зачарованою принцесою», – оголосила Теодора. «Однак», – зауважив Люк, – «якщо минулої ночі дім на пагорбі показав усе, на що здатний, то ми зможемо з ним упоратися. «Ми, звісно, налякалися і пережили не дуже приємні події. Проте я не пригадую, щоб відчував якусь фізичну небезпеку. Навіть коли Теодора сказала, що її хотіло з'їсти те, що було за дверима, це не звучало як...» «Я знаю, що вона мала на увазі», – перебила його Елінор. «Бо тоді подумала, що це підхоже слово. Було таке відчуття, ніби воно хотіло нас поглинути, втягнути в себе, можливо, зробити частиною будинку або... Ну лишенько. Я гадала, ніби знаю, що хочу сказати, але чомусь мені це не дуже вдається. Фізичної небезпеки немає, упевнено сказав доктор. Жоден привид за всю історію існування привидів не завдав людям фізичних травм, шкоди завдає собі сама жертва. Не можна навіть сказати, що привид атакує розум, адже розум свідомий, мислячий розум, невразливий. Наш свідомий розум, поки ми сидимо тут і розмовляємо, ні на йоту не вірить у привидів. Жоден з нас, навіть після минулої ночі, не може вимовити слово «привид» без мимовільної усмішки. Ні, небезпека надприродного в тому, що воно завдає удар тій частині сучасного розуму, яка є найслабшою, яка відкинула броню упереджень і не має чим захиститись натомість. Жоден з нас, мислячи раціонально, не думає, що вчора садом бігав привид або що він грюкав у двері. Однак минулої ночі щось точно коїлося в домі на пагорбі, і інстинктивний захист нашого розуму ставити під сумнів свої відчуття тут не працює. Ми не можемо сказати, це лише моя уява, бо троє інших людей пережили те саме. Я можу сказати, усміхнулась Елінор, що ви троє існуєте лише в моїй уяві, і цього всього насправді немає. Якби я був переконаний, що ви справді в це вірите, серйозно сказав доктор. Я б ще сьогодні вранці спровадив вас із дому на пагорбі, бо це означало б, що ви надто наблизилися до того стану сприйняття, яке охоче приймає всі небезпеки цього будинку. Доктор хоче сказати Люба Неллі, що вважав би тебе не з повна розуму, вирішила пояснити Теодора. «Ну», – відповіла Елінор, – «мабуть, він мав би слушність». Якщо в протистоянні з вами я стану на бік дому на пагорбі, зрозуміло, що ви відправите мене додому. Чому я здивувалась вона про себе? Чому я? Невже я загальна совість? Завжди повинна говорити холодно і прямо те, що інші не можуть визнати, бо занадто горді. Невже я тут найслабша, слабша за Теодору? Серед нас усіх я точно найменше схильна йти проти інших. А от полтергейсти – то зовсім інша річ продовжував доктор, михцем зиркнувши на Елінор. Вони взаємодіють винятково з матеріальним світом. Кидають каміння, рухають предмети, б'ють посуд. Місіс Фойстер з будинку священника в Борлі вже стільки всього витерпіла, але таки не змогла стримати свого гніву, коли її найкращий чайник вилетів у вікно. Утім, у соціальній ієрархії надприродного полтергейсти посідають найнижчий щабель. Вони люблять руйнувати, але не мають розуму і власної волі. Це просто не в жодне русло сила. «Пригадуєте?» – легенько всміхнувшись, запитав він. «Чарівну історію Оскара Вайлда. Кантервільський привид». «Про те, як американські близнюки вижили старого англійського привида?» – уточнила Теодора. «Саме так. Мені завжди подобалося припущення, що американські близнюки насправді були полтергейстами». Безперечно, полтергейсти можуть затьмарити собою значно цікавіші надприродні прояви. Погані привиди витісняють хороших. Доктор задоволено поте руки. І все інше теж. У Шотландії є маєток, що кишить полтергейстами. За один день там спостерігали 17 самозаймань. Полтергейсти полюбляють привертати ліжка, викидаючи з них сплячих людей. Пригадує історію одного священника, якому довелося залишити свій будинок через полтергейста, котрий щодня ж бурляв йому в голову книжки з пісне-співами, украдені з церкви конкурента. Раптово без причини Елінор пирхнула сміхом. Їй хотілося підбігти до доктора на чолі столу та обійняти його. Їй хотілося кружляти, наспівуючи на галявині. Їй хотілося співати, кричати, розмахувати руками, і широкими, поважними колами обходити кімнати дому на пагорбі. «Я тут, я тут!» – повторювала про себе Елінор. Вона заплющила очі від захвату і удавано скромно запитала доктора. «Чим займемося сьогодні?» «Ви як зграйка дітей», – відповів доктор теж усміхаючись. «Постійно питаєте мене, що ми будемо робити. Хіба не можете самі знайти собі забаву зі своїми іграшками? Або одне з одним?» «Мені треба працювати». «Чого насправді хочеться мені?» Теодора захихотіла. «То це спуститися поручнями сходів». Її, як і Елінор, теж розпирало від безпричинних веселощів. «Хованки!» – запропонував Люк. «Постарайтеся навідходити далеко поодинці, попередив доктор. «Не можу знайти розумного пояснення, але мені здається, що краще не треба». «Бо в лісах ведмеді», – сказала Теодора а на горищі тигри, підхопила Елінор. «У вежі стара відьма, а у вітальні дракон». «Я зовсім не жартую», – засміявшись, наголосив доктор. «Десята година, я прибираю!» «Доброго ранку, місіс Дадлі!» – привітався доктор, а Елінор, Теодора і Люк відкинулись на спинки стільців і надривалися від реготу. «Я прибираю о десятій!» «Ми вас довго не затримаємо!» «Ще хвилин 15, і можете прибирати зі столу. Я прибираю сніданок о десятій. Я подаю ланч о першій. Вечерю о шостій, зараз десята». Місіс Дадлі, суворо почав доктор, та помітивши, як напружилося від беззвучного сміху обличчя Люка, прикрив своє обличчя серветкою і здався. «Можете прибирати зі столу, місіс Дадлі», – приречено мовив він. З веселим сміхом, що відлунював коридорами дому на пагорбі, долітаючи і до мармурової скульптурної композиції у вітальні, і до дитячої на другому поверсі, і до химерного вершечка вежі, вони пройшли вузьким коридором до свого будуару і впали, продовжуючи сміятися на крісла. «Не треба сміятися з місіс Дадлі», – сказав доктор, і подався вперед, прикриваючи обличчя долонями. Його плечі здригалися. Вони ще довго не могли заспокоїтися, обмінюючись уривками фраз, намагалися щось сказати, тицяючи одне в одного пальцями. Дім на пагорбі здригався від їхнього сміху, поки нарешті, нареготавшись до кольок, знесилені вони відкинулися на спинки крісел і подивилися одне на одного. «Отже», – почав був доктор і вмовк, бо Теодора захихотіла. «Отже», – повторив доктор суворіше, і вони принишкли. «Хочу ще кави», – сказав він благальним тоном. «Ви ж теж хочете!» «Ви пропонуєте отак просто піти і попросити місіс Дадлі?» – запитала Елінор. «Підійти до місіс Дадлі не о першій, не о шостій і просто попросити кави?» – підхопила Теодора. «Загалом так», – відповів доктор. «Люку, хлопчику мій, я помітив, що місіс Дадлі вельми до вас прихильна». «Як?» – здивовано запитав Люк. «Вам вдалося помітити щось настільки малоймовірне? «Місіс Дадлі дивиться на мене з такою самою відразою, як на тарілку, яка стоїть не на тій полиці. В очах місіс Дадлі...» «Ви що не кажіть спадкоємець будинку?» – взявся вмовляти доктор. «Почуття місіс Дадлі до вас повинні бути такими, як у старої прислуги до молодого господаря. В очах місіс Дадлі я гірший за впущену виделку. Благаю, якщо ви хочете щось попросити в старої шкапи...» «Відрядіть Тео або нашу чарівну Нел. Вони не бояться!» «Е, ні!» – заперечила Теодора. «Ви не можете виставити проти місіс Дадлі беззахисну жінку. Нас із Нел треба оберігати, а не виставляти на фортечні мури замість таких боягузів, як ви!» «Докторе!» «Дурниці!» – відрізав доктор із запалом. «Ви ж не надумали просити мене, старшого чоловіка. Тим паче, ви знаєте, вона вас обожнює!» Зухвалий, старигань, сказав Люк, жертвує мною заради чашки кави. Не дивуйтеся, попереджаю я вас з усією серйозністю. Не дивуйтеся, якщо під час цієї місії ви втратите свого Люка. Можливо, місіс Дадлі ще не встигла перекусити, а вона цілком здатна приготувати з Люка філе під соусом або якусь тушкованку, залежить від її настрою. Якщо я не повернуся, він застережливо помахав пальцем у доктора перед носом. «Раджу ретельно перевірити те, що вам подадуть на ланч!» Люк церемонно вклонився, ніби вирушав на битву з Велетнем, і зачинив за собою двері. «Милий Люк!» – Теодора з насолодою потягнулася. «Милий дім на пагорбі», – сказала Елінор. «Тео, у саду є невеличкий павільйон, весь зарослий, я помітила його вчора. Огляньмо його сьогодні». «Залюбки!» Відповіла Теодора, я хочу насолодитися кожнісіньким дюймом цього будинку. Та й день занадто гарний, щоб не діти всередині. Люка теж візьмемо з собою, а ви, доктори, приєднаєтесь до нас? Мої записи. Доктор замовк, коли двері різко відчинилися. Перше, що подумала Елінор. Люк таки не наважився піти до місіс Дадлі, і весь цей час стояв під дверима. Та щойно побачила його біле обличчя і почула, як доктор роздратовано сказав. «Я порушив власне перше правило, відпустивши його самого». Вона гарячково вигукнула. «Люку, люку!» «Усе гаразд, Люк навіть усміхався. Але ходімо в коридор». Налякані його обличчям, голосом та усмішкою, вони мовчки підвелися і вийшли за ним до довгого темного коридору, що вів до центрального вестибюля. «Ось», – сказав Люк, і спиною Елінор пробіг легенький неприємний холодок, коли він підніс до стіни запаленого сірника. «Це напис?» – запитала вона і наблизилась, щоб краще роздивитися. «Напис», – відповів Люк. «Я помітив його, коли повертався до вас. Місіс Дадлі відмовила», – додав він напруженим голосом. «Мій ліхтарик», – доктор витягнув з кишені ліхтарик, і в його світлі, поки він повільно йшов з одного кінця коридору в інший, поставали літери. «Крейда», – сказав доктор, торкнувшись однієї букви кінчиком пальця. «Написано Крейдою». Напис був великим і недбалим. І мав би виглядати так, подумала Елінор, ніби якісь хлопчаки накарлюкали його на паркані. Однак літери, що тягнулися ламаними фразами вздовж дерев'яних панелей, були, навдивовижу, реальні. Вони починалися в одному кінці коридору, а закінчувалися в іншому, такі великі, що годі їх прочитати, навіть якщо відійти до протилежної стіни. «Можете прочитати?» – тихо запитав Люк. І доктор, присвічуючи ліхтариком, повільно промовив. «Допоможи, Елінор, повертайся додому». «Ні», – слово застрягли Елінор у горлі. Вона побачила своє ім'я, коли доктор читав його. «Невже це про мене?» – подумала вона. «Невже це моє ім'я написане так чітко? Я не повинна бути на стіні цього будинку. Зітріть це, будь ласка!» – сказала вона і відчула на плечі руку Теодори. «Це божевілля!» – Елінор була приголомшена. «Божевілля – це якраз підхоже слово!» – суворо сказала Теодора. «Повертаємось до вітальні, Нелл. Тобі треба сісти!» Люк знайде якусь ганчірку і все зітре. «Але це божевілля», – повторила Елінор, затримавшись подивитися на своє ім'я на стіні. «Чому?» Доктор рішуче доправив її до маленької вітальні і зачинив двері. Люк уже взявся стирати напис хустинкою. «А тепер послухайте мене», – сказав доктор Елінор. «Тільки тому, що там ваше ім'я». «У тому й річ Елінор уважно подивилась на нього. Воно знає моє ім'я, правда ж?» «Воно знає моє ім'я». «Може, вже досить?» – Теодора сильно струснула її за плечі. «Там могло бути про будь-кого з нас. Воно знає всі наші імена». «Це ти написала?» – Елінор повернулася до неї. «Будь ласка, скажи, я не сердитимусь. Лише хочу знати, може це такий жарт? Щоб налякати мене?» – вона звернула на доктора благальний погляд. «Вам відомо, що цього не писав жоден з нас», – відказав доктор. Увійшов Люк, витираючи руки хустинкою, і Елінор з надією повернулася до нього. «Люку, це ж ви написали правда, коли ходили на кухню». Люк спершу подивився на неї здивовано, тоді сів на підлокітник її крісла. «Послухайте», – сказав він, – «ви хочете, щоб я всюди писав ваше ім'я? Вирізав ваші ініціали на деревах?» – писав Елінор Елінор на клаптиках паперу. А Люк легенько потягнув її за волосся. «У мене трохи більше здорового глузду, опануйте себе!» «Тоді чому я?» Елінор по черзі обвела їх поглядом. «Я не з ними, – подумала вона нестямі, я обрана!» І швидко сказала з благанням у голосі. «Я зробила щось таке, чим привернула до себе більше уваги?» «Ти не робила нічого подібного, Люба!» – запевнила Теодора. Вона стояла біля каміна, постукуючи пальцями по камінній полиці. Говорячи, Теодора дивилася на Елінор з широкою усмішкою. «Може, ти сама це написала?» Ображена Елінор ледь не закричала. «Думаєш, мені хочеться, щоб моє ім'я було на стінах цього бридкого будинку? Думаєш, мені подобається бути в центрі уваги? Адже я не розбещена дитина, я не люблю, щоб мене ви окремлювали. Там просять про допомогу, якщо ти раптом не помітила», – безтурботно відповіла Теодора. Можливо, душа бідолашної компаньонки нарешті знайшла спосіб передати своє послання. А може вона просто чекала якусь нудну боязку? А може вона звернулася до мене, тому що жодні прохання не зможуть пробити твій твердолобий егоїзм? Можливо, співчуття і розуміння в мене більше, ніж... А може бути ще й таке, що ти сама це написала, повторила Теодора. Як і більшість чоловіків, які колись ставали свідками жіночої сварки... Доктор з Люком розгублені мовчки стояли осторонь. Нарешті Люк підійшов до них і сказав. «Годі, Елінор!» Та у відповідь Елінор різко обернулася і тупнула ногою. «Як ви смієте!» – видихнула вона. «Як ви смієте!» Зненацька доктор засміявся. Елінор схвильовано подивилася на нього, потім на Люка, який усміхався, спостерігаючи за нею. «Що зі мною не так?» – промайнуло в неї в голові. Та вони вважають, що Теодора зробила це навмисне, розсердила мене, щоб я не боялась. Як соромно, коли тобою так маніпулюють. Вона закрила обличчя долонями і сіла в крісло. Не, серденько, обізвалася Теодора. Пробач мені. Треба щось відповісти, думала Елінор. Треба показати їм, що я однаково добра людина, що мені соромно за свою поведінку. Це ти, пробач, сказала вона, я налякалася. «Воно і не дивно», – мовив доктор. «Який він наївний. Він вірить у будь-яку дурницю, яку йому скажуть, і навіть вважає, що Теодора не дала мені впасти в істерику». Елінор всміхнулася доктору і в голові промайнула. «Ну, от я знову частина нашого гурту». «Я справді подумала, що ти заверещиш від страху», – сказала Теодора, опускаючись на коліна перед кріслом Елінор. «Я б на твоєму місці точно заверещала». «Але ми не можемо дозволити тобі розклеїтись». «Ми не можемо дозволити, щоб у центрі уваги був хтось інший, крім Теодори», – подумала Елінор. «Навіть якщо я не така, як вони, їм краще цього не знати». Вона погладила Теодору по голові і промовила. «Дякую. Мабуть, на якусь мить я вже була на межі». «Я вже чекав, що ви поб'єтесь», – озвався Люк, – «а тоді зрозумів наміри Теодори». Дивлячись з усмішкою в щасливі сяйливі очі Теодори, Елінор подумала, але ж Теодора мала на меті зовсім інше. Час у домі на пагорбі тягнувся неспішно. Елінор і Теодора, доктор і люк, не налякані, але насторожі, закутані в порослі травою пагорби і занурені в теплу темну розкіш будинку, отримали спокійний день і спокійну ніч, і від того навіть трохи занудьгували. Їли вони разом, а страви місіс Дадлі, як раніше, були відмінними. Вони розмовляли, грали в шахи. Доктору дочитав Памелу і узявся за історію сера Чарльза Грандісона. Час від часу в них виникала нездоланна потреба побути на одинці, і по кілька годин вони проводили у своїх кімнатах, де ніщо не порушувало їхнього спокою. Теодора, Елінор і Люк – Обнишпорили заплутані зарості за будинком і відшукали маленький павільйон. Поки доктор сидів зі своїми записами на галявині, на такій відстані, що його могли бачити і чути. Вони знайшли порослий бур'янами розарій і город, який ретельно доглядало подружжя Дадлі. Частенько заводили розмову про те, щоб влаштувати пікнік біля струмка. Біля павільйону росли суниці – і Теодора з Люком та Елінор назбирали цілу хустинку ягід, примостилися на траві поряд з доктором і смакували ними, вимазуючи червоним соком руки й роти. «Ви як малі діти!» – сказав їм доктор, відірвавши задоволений погляд від своїх паперів. Кожен з них, недбало і без подробиць, записав те, що бачив і чув у домі на пагорбі, і доктор поскладав їхні записи в папку. Наступного ранку... Їхнього третього ранку в домі на пагорбі доктор, узявши в помічники люка, цілу годину рачкував коридором другого поверху, намагаючись за допомогою сантиметрової стрічки і крейди визначити точні розміри холодної ділянки. Елінор з Теодорою сиділи, схрестивши ноги. На підлозі записували докторові заміри і грали в хрестики-нулики. Докторові добряче заважало те, що від пронизливого холоду в нього постійно замерзали руки, і він не міг тримати крейду чи стрічку довше хвилини. Люкові, який стояв за порогом дитячої, вдавалося тримати другий кінець стрічки тільки до межі холодної ділянки, бо його пальці теж відразу слабшали і розтискалися. Термометр, поміщений у центр ділянки, наполегливо показував ту саму температуру, що й в інших частинах коридору. І доктор ремствував на дослідників будинку священника в Борлі, яким вдалося зафіксувати температурний перепад в 11 градусів. Урешті, сяк-так, вимірявши холодну ділянку, він повів усіх до їдальні і за ланчем оголосив нове завдання. Того прохолодного пообіддя він чекатиме їх на галявині для крокету. Нерозумно, сказав доктор, витрачати такий чудовий день на вивчення холодної ділянки підлоги. «Надалі нам треба проводити більше часу на дворі». Він навіть трохи здивувався, коли всі троє засміялись. «Цікаво, чи існує десь інший світ», – задумливо озвалася Елінор. Місіс Дадлі спекла їм того дня персиковий пиріг, і вона опустила очі на свою тарілку, коли додала. «Упевнена, що Місіс Дадлі кудись ходить вечорами і щоранку приносить звідти густі вершки». А містер Дадлі свіжі продукти, хоча здається, що крім цього будинку більше нічого немає. Ми на безлюдному острові, мовив люк. Не можу уявити світ за межами дому на пагорбі, сказала Елінор. Можливо, відповіла Теодора, нам треба робити зарубки на палиці або складати в кубку камінці по одному на кожен день, щоб ми знали, як довго тут пропадаємо. «Як добре не мати жодного зв'язку із зовнішнім світом», зауважив Люк, накладаючи собі цілу гору збитих вершків. «Ніяких листів, ніяких газет, а там могло статися що завгодно». На жаль, почав доктор, і всі принишкли. «Перепрошую», – продовжив він, – «я лише хотів сказати, що зовнішній світ дістанеться до нас, і в цьому, звісно ж, немає нічого поганого. Місіс Монтег'ю, моя дружина, приїде в суботу». «А коли субота?» – запитав Люк. «Ми певна річ будемо раді, місіс Монтег'ю». «Післязавтра», – доктор замислився. «Так», – сказав він через хвилину. «Думаю, що субота післязавтра. Ми неодмінно зрозуміємо, що настала субота. Він підморгнув їм, бо приїде місіс Монтег'ю». «Сподіваюся, вона не надто розраховує на різного штибу сум'яття серед ночі», – озвалась Теодора. Як на мене, дім на пагорбі не виправдовує очікувань, хоча, можливо, місіс Монтег'ю він зустріне феєрверком парапсихологічних явищ. Місіс Монтег'ю, запевнив доктор, буде цілком до них готова. Цікаво, сказала Теодора Елінор, коли вони виходили з-за столу під пильним поглядом місіс Дадлі. Чому зараз усе так тихо? Як на мене, це очікування добряче розхітує нерви. Це навіть гірше, ніж якби щось нарешті сталося. «Чекаємо не ми», – відповіла Елінор. «Чекає будинок». Він дожидає свого часу. «Можливо, чекає, поки ми втратимо пильність, а тоді накинеться». «Цікаво, як довго він може чекати». Елінор зіщулилась і рушила до сходів. «Мені майже хочеться написати листа сестрі. Щось на зразок. Ми чудово проводимо час у милому старому домі на пагорбі. Наступного літа неодмінно слід привезти сюди всю сім'ю». Підхопила Теодора. – Щоночі ми спимо, накрившись ковдрою з головою. Повітря так бадьорить, особливо в коридорі другого поверху. Ми радіємо вже тому, що досі живі. Щохвилини тут щось відбувається. Цивілізація видається такою далекою. Елінор засміялася. Вона трохи випередила Теодору і вже стояла на вершечку сходів. Того пообіддя в похмурому коридорі було трохи світліше, ніж зазвичай. Бо вони залишили двері в дитячу відчиненими, і сонце, яке проникало всередину крізь вікно біля вежі, торкалося променями сантиметрової стрічки і крейди на підлозі. Світло відбивалося від вітражів на сходовому майданчику, кидаючи на темні дерев'яні панелі коридору відблиски синього, помаранчевого і зеленого кольорів. Я йду спати, сказала Елінор, у житті стільки не лінувалося. А я лежатиму на ліжку і мріятиму про трамвай, поділилася Теодора. В Елінор з'явилася звичка затримуватися на порозі й оглядати кімнату перед тим, як увійти. Вона переконувала себе, що це через надмірність синього кольору, і треба кілька секунд, аби до нього звикнути. Вона перетнула кімнату, щоб відчинити вікно, яке чомусь завжди знаходила зачиненим, та ще не встигла до нього дійти, коли почула як грюкнули двері Теодориної кімнати. А тоді почувся її розгніваний голос. «Елінор!» Елінор вибігла в коридор, підійшла до Теодориних дверей і завмерла від жаху, зазираючи Теодорі через плече. «Що це?» – прошепотіла вона. «А на що це схоже?» Голос Теодори зірвався до вереску. «А на що це схоже, дурепо?» «Цього я і теж не пробачу». Подумала Елінор дуже чітко, хоча й була розгублена. «Схоже, на фарбу», – сказала вона нерішуче. «Тільки тут до неї дійшло. Тільки пахне жахливо». «Це кров», – упевнено відповіла Теодора. Вона дивилася поперед себе, учепившись у двері, і хиталася разом з ними. «Кров», – повторила вона, – «усюди ти її бачиш?» «Звісно, бачу. І вона не всюди, годі панікувати». Насправді, визнала про себе Елінор, Теодора майже не панікувала. Наступного разу котрась із нас закине голову назад і по-справжньому завиє. Сподіваюсь, що то буду не я, адже я намагаюся тримати себе в руках. То буде Теодора, яка? А тоді холодно запитала. Знову напис на стіні? Та, почувши дикий сміх Теодори, подумала... «Можливо, то такий буду я, але я не можу такого допустити. Треба опанувати себе». Вона заплющила очі і спіймала себе на тому, щоб беззвучно промовляла. «Спинися і послухай, то йде твоя любов. Пісня з усі біч лунає. Облиш, люба, ці скитання. Всі мандрівки закінчуються побаченням закоханих». «О так, серденько, сказала Теодора. Не знаю, як тобі це вдалося». Це знають дід і внук. «Не втрачай здорового глузду», – відповіла Елінор, – «поклич Люка і її доктора». «Навіщо?» – запитала Теодора. «Хіба то не мав бути маленький сюрприз тільки для мене? Наша спільна таємниця». Вирвавшись від Елінор, яка намагалася не пустити її в кімнату, Теодора підбігла до шафи, відчинила дверцята і почала розпачливо кричати. «Мій одяг! Мій одяг!» Елінор рішуче розвернулася і пішла до сходів. «Люку!» – гукнула вона, перехилившись через поручні. «Докторе!» Вона кликала неголосно і намагалася втримати рівновагу, але за мить почула, як докторова книжка гупнула на підлогу і їхні з люком гучні кроки в коридорі. Елінор дивилася, як доктор з люком бігли до сходів, бачила їхні перелякані обличчя і думала про те, скільки тривоги ховалося під їхнім попереднім спокоєм. Ніби кожен тільки й чекав крику про допомогу. Розуми тямущість не здатні їх захистити. «Тео», – сказала Елінор, – «коли чоловіки дісталися вершечка сходів, вона в істериці. Хтось щось повимазувало її в спальню червоною фарбою, і вона плаче через свій одяг». «Я не могла сказати це якось більш співчутливо», – подумала вона, рушивши за ними. «Чи могла?» Запитала себе Елінор і зрозуміла, що посміхається. Теодора продовжувала голосити й штовхати двері шафи в нападі істерики, яка могла би здатися смішною, якби не заплямована жовта блузка в її руках. Інший одяг було зірвано з вішаків, і він валявся понищений на дні шафи. «Що це?» – Люк запитав у доктора, а той похитав головою і сказав. «Я міг би заприсягтися, що це кров». «Та щоб отримати стільки крові, треба...» Він замовк на півслові. З вони стояли мовчки і дивилися на виведений червоними літерами напис. «Допоможи, Елінор, повертайся додому, Елінор!» На шпалерах над ліжком Теодори. «Цього разу я готова», – сказала собі Елінор. «Треба забрати її звідси, відведіть її до моєї кімнати», – розпорядилася вона. «Мій одяг зіпсовано!» – пожалілася Теодора доктору. «Бачите, мій одяг!» Запах був жахливий. Напис на стіні розтікався. Доріжка-крапель вела від стіни до шафи. Можливо, саме це змусило Теодору подивитися у той бік, а на зеленому килимі видніла величезна пляма. «Яка гидота!» – сказала Елінор. «Будь ласка, відведіть Тео в мою кімнату!» Люк з доктором удвох переконали Теодору пройти через ванну кімнату до сусідньої спальні, а Елінор, дивлячись на червону фарбу, «це мусить бути фарба», – сказала вона собі. «Це просто мусить бути фарба, бо що ще це може бути?» – уголос голос запитала. «Але навіщо?» – і витріщилася на напис. «Тут лежить той», – подумала вона з приємністю, – чиє ім'я написане кров'ю, чи може я зараз мислю якось непослідовно. Вона заспокоїлась? запитала Елінор, обернувшись, коли до кімнати повернувся доктор. Невдовзі заспокоїться. Гадаю, варто тимчасово поселити її у вас, навряд чи після такого вона захоче тут ночувати. Доктор стомлено ледь ледь усміхнувся. Припускаю, що Теодора не скоро наважиться сама відчинити двері. Мабуть, їй доведеться позичити мій одяг? Мабуть, якщо ви не проти. Доктор глянув на неї з цікавістю. Це послання стривожило вас менше за попереднє? Це занадто безглуздо, сказала Елінор, намагаючись збагнути власні почуття. Я стояла, дивилася на цей напис і думала, навіщо? Це ніби жарт, який нікого не смішить. Я мала би злякатись куди більше, та мені не страшно, бо це занадто жахливо, щоби бути реальним. Я постійно згадую, як Тео фарбувала нігті червоним лаком. Вона захихотіла. А доктор пильно глянув на неї. «Адже це може бути просто фарба!» «Я говорю без перестанку», – подумала вона. «Проте мені нема чого тут пояснювати. Можливо, я не можу сприйняти цю ситуацію серйозно», – продовжила Елінор. «Бо Тео почала ридати через запрямований одяг і звинуватила мене в тому, що це я написала своє ім'я на стіні. Може, я вже просто звикла, що вона в усьому звинувачує мене?» «Ніхто вас ні в чому не звинувачує». Відповів доктор, і Елінор відчула, що її засуджують. «Сподіваюся, мій одяг її влаштує», – сказала вона в'їдливо. Доктор роззирнувся кімнатою, боязко торкнувся пальцем літер на стіні і ногою відсунув жовту Теодорину блузку. «Пізніше», – кинув він, не замислюючись, – можливо, завтра. Тоді глянув на Елінор і усміхнувся. «Усе детально перемалюю». «Я можу вам допомогти», – запропонувала Елінор. Воно на вигляд огидне, але зовсім мене налякає. Так, погодився доктор, а поки що варто замкнути кімнату, щоб Теодора випадково сюди не зайшла. Пізніше, коли матиму вільний час, я все огляну. А також, додав він раптом втішено, я не хочу, щоб місіс Дадлі заходила сюди прибирати. Елінор мовчки спостерігала, як доктор замкнув всередини двері Коридор, а коли вони разом зайшли у ванну кімнату, замкнув ще й тамтешні двері до зеленої теодориної спальні. Я попрошу принести друге ліжко, сказав він, а тоді трохи зніяковіло додав Ви трималися хоробро, Елінор, це дуже допомогло. Я ж кажу, що мені огидно, але не страшно, відповіла Елінор задоволена і повернулася до Теодори. Вона лежала на її ліжку, і Елінор відчула приступну доти. Помітивши, що свої вимазані червоним руки, Теодора витирала об її подушку. «Послухай», – різко сказала вона, наблизившись до Теодори. «Тобі доведеться носити мій одяг, поки не купиш новий або поки ми не виперемо твій». «Виперемо». Теодора смикнулась, перекотилася на спину і затулила заплямованими руками обличчя. «Виперемо». «Заради Бога», – перемінила тон Елінор, – «дозволь, я тебе вмию». Вона подумала. Не намагаючись знайти цьому пояснення, що до жодної людини в житті не відчувала такої нестримної відрази, тож пішла до ванної кімнати, намочила рушника і узялася щосили витирати руки й обличчя Теодори. Ти вся повимазувалась, сказала вона, а самій було відразливо торкатися її. Раптово Теодора усміхнулася. Насправді я не думала, що це зробила ти. Мовила вона, а Елінор, обернувшись, побачила в себе за спиною Люка, який дивився на них. «Яка ж я дурна!» – кинула йому Теодора, і Люк засміявся. «Ви матимете чудесний вигляд у червоній ковтині Нел, сказав він. Теодора лиха, подумала Елінор, противна, зіпсована і брудна. Вона знову вийшла з рушником до ванної кімнати, а коли повернулася, почула слова Люка. «Друге ліжко!» Віднині, дівчата, ви ділитимете цю кімнату. Ділитимемо кімнату і одяг, підхопила Теодора, ми будемо майже близнючками. Кузинами поправила Елінор, але ніхто її не почув. Існував звичай, якого суворо дотримувались, сказав Люк, обертаючи в руці келих з бренді. Кат перед четвертуванням позначав крейдою на животі жертви місця надрізів, щоб не промахнутися, розумієте. Я хочу вдарити її палицею, подумала Елінор, дивлячись на голову Теодори, поряд зі своїм кріслом. Я хочу забити її камінням. Витончений винахід, витончений, адже дотики крейди могли завдати жахливого, нестерпного страждання, якщо жертва боїться лоскоту. Я ненавиджу її. Мене від неї верне. Вона вся чисто вимита і у моїй червоній кофтині. А якщо засудженого висіли в ланцюгах, то кет «Нел?» – Теодора підвела голову, подивилася на неї і усміхнулася. «Мені справді дуже шкода, ти ж знаєш». «Мені б хотілося побачити, як вона помре». Елінор усміхнулася і відповіла. «Пусте». «Серед Софіїв поширене вчення про те, що світ не створений, а отже не може бути знищений. Про це я довідався», – серйозно пояснив Люк, побувавши в нашій маленькій бібліотеці. Доктор зітхнув. «Мабуть, сьогодні обійдемося без шахів», – сказав він Люкові, і той кивнув. День був виснажливий, і панянкам не завадить лягти раніше. «Я не піду спати, поки не вп'юся Бренді до безпам'ятства», – рішуче заявила Теодора. «Страх є відмовою від логіки», – зауважив доктор. «Добровільною відмовою від розумних моделей поведінки. Ми або піддаємося йому, або боремося з ним, по-іншому не буває». Мене ось що дивує, сказала Елінор, відчуваючи, ніби чомусь повинна перед усіма вибачитися. Удень я думала, що абсолютно спокійна, а тепер розумію, що мені було дуже страшно вона спантеличено насупилася, а інші чекали на пояснення. Коли мені страшно, я чітко бачу розумний і красивий не страшний бік світу. Я бачу стільці, столи і вікна, такими, якими вони є, з ними нічого не відбувається. А ще я бачу складний візерунок Килима. Він теж залишається незмінним. А коли мені страшно, я існую поза всяким зв'язком з цими речами. Певну річ у тім, що речі не бояться». «Гадаю, всі ми боїмося лише себе», – повільно проказав доктор. «Ні», – заперечив Люк. «Ми боїмося побачити себе такими, якими ми є, без масок». «Ми боїмося дізнатися, чого насправді хочемо», – додала Теодора. Вона притулилася щокою до долоні Елінор, але та не зносила її дотиків, тому швидко відсмикнула руку. «Мені завжди страшно бути самій», – сказала Елінор і здивувалася. «Невже я це кажу? Невже я кажу щось таке, про що завтра гірко пошкодую? Невже я додаю собі провини? Тими літерами написане моє ім'я, і жоден з вас не розуміє, що я відчуваю, адже воно таке знайоме». Вона простягнула до них руки майже благально. «Спробуйте зрозуміти, це моє рідне ім'я. Воно належить мені, і раптом хтось використовує його, пише на стіні, звертається до мене на ім'я». Вона помовчила і продовжила, дивлячись по черзі, на кожного з них. Навіть узвернене до неї обличчя Теодори. «Послухайте, є тільки одна я, і це все, що в мене є. Мені нестерпно дивитися, як я розчиняюся». Вислизаю і розпадаюся на шматки, живу однією своєю половиною, розумом спостерігаючи за іншою, безсилою і безтямною, і не можу цього припинити. Хоча й знаю, що насправді нічого поганого зі мною не станеться, та час однаково тягнеться довго, навіть секунди тривають безкінечно, і витерпіти це я зможу, хіба якщо здамся. — Здастеся? — різко перепитав доктор, і Елінор здивовано подивилася на нього. «Здастеся?» – повторив Люк. «Не знаю», – розгублено відповіла Елінор. «Я просто щось розказувала. Переконувала вона себе, щось говорила, що я тільки но сказала». «Знаю, це вже не вперше», – сказав Люк доктору. «Знаю», – серйозно мовив він, а Елінор відчула, що всі на неї дивляться. «Вибачте», – сказала вона. «Я виставила себе дурепою? Напевно, це через втому». «Зовсім ні», – так само серйозно заперечив доктор. «Випийте, Бренді!» «Бренді?» Елінор опустила очі, пригадавши, що тримає в руці Келих. «Що я сказала?» Теодора хихикнула. «Пий, моя Нел, тобі треба випити!» Елінор слухняно відсорбнула Бренді, відчувши, як воно обпекло все всередині, і звернулася до доктора. «Судячи з того, як ви всі на мене дивитесь, я, певно, бовкнула якусь дурницю?» Доктор засміявся. «Годі вам намагатися бути в центрі уваги!» «Марнославство!» – безтурботно сказав Люк. «Просто не може без світла прожекторів!» – підхопила Теодора, і всі, лагідно всміхаючись, подивились на Елінор. Сидячи на сусідніх ліжках, Елінор і Теодора потягнулись одна до одної і міцно взялися за руки. У кімнаті панували жахливий холод і непроглядна темрява. З сусідньої спальні, яка до нинішнього ранку належала Теодорі, долинав низький булькітливий голос, такий низький, що годі було розібрати слова, але він не стихав, тож сказати, що їм почулося, вони ніяк не могли. Стиснувши руки так, що відчували пальцями кожну кісточку одна одної, Елінор з Теодорою прислухалися, а низький безперервний гул ніяк не стихав. Голос то підвищувався, підкреслюючи якесь невиразне слово то знижувався до шепоту, але не замовкав. Раптом, без жодного попередження, пролунав смішок, тихенький, булькітливий. Він заглушив бурмотіння і щоразу гучнішав і гучнішав, а тоді зненацька обірвався, змінився болісним стогоном і знову почувся низький голос. Рука Теодори ослабла і знову напружилася. Елінор, на хвилину заколисана тим гулом, Здригнулася і подивилася в темряві в той бік, де мала бути Теодора. А тоді подумки крикнули. «Чому темно? Чому темно?» Вона перекотилася обома руками, стиснула долоню Теодори, хотіла щось сказати, та не змогла. І продовжувала триматися за неї, засліплена темрявою і змерзла, силкуючись утримати в рівновазі свій розхитаний розум, змусити його мислити тверезо. «Ми залишили світло увімкненим», – сказала вона собі. «То чому тоді темно? Теодоро!» – хотіла шепнути вона. Але язик не міг поворухнутися. «Теодоро!» – хотіла запитати вона. «Чому темно?» А той грубий голос усе белькотів. Тихий і зловтішний. Елінор подумала, що зможе розібрати слова, якщо лежатиме непорушно. Якщо лежатиме непорушно і прислухатиметься. І вона прислухалась». І почула наполегливий голос, що ніяк не стихав, розпачливо вчепилася в руку Теодори і відчула у відповідь її потиск. Знову почувся той божевільний булькітливий сміх. Він наростав, поглинаючи бурмотіння, і раптово залягла цілковита тиша. Елінор вдихнула, гадаючи, чи зможе тепер заговорити, і зненацька почула тихий плач, від якого розривалося серце, нескінченно жалібний плач. Ніжний стогін нестримного смутку. «Це дитина!» Вона не вірила своїм вухам. Десь плакала дитина. І раптом почувся пронизливий вереск, якого вона ніколи не чула, хоча й знала, що він завжди лунав у її кошмарах. «Іди!» Верещав той голос. «Іди, іди! Не кривдь мене!» А потім заскиглив. «Будь ласка, не кривдь мене! Будь ласка! Відпусти мене додому!» І знову змінився жалібним плачем. «Я цього не витримаю! Подумала Елінор, вижу чітко. «Це жахливо, це жорстоко. Тут мучили дитину, я нікому не дозволю мучити дитину». А голос продовжував белькотіти, наполегливо, не змовкаючи, то голосніше, то тихіше. «Ні», Елінор усвідомила, що лежить поперек ліжка в непроглядній темряві, вчепившись обома руками в долоню Теодори так міцно, що відчувала кожну кісточку її пальців. «Ні, я цього не витримаю». Вони хотіли мене налякати, їм це вдалося. Мені дуже страшно. Проте я особистість, я людина, я жива, мисляча людська істота. І я багато чого готова стерпіти від цього бридкого божевільного будинку. Та не дозволю мучити дитину. Ні, не дозволю. Бог свідок. Зараз я розкрию рота і закричу «Припиніть!» І вона закричала. І світло горіло, як вони його і залишили. А Теодора сиділа на ліжку, приголомшена і скуйовджена. «Що? – запитала Теодора. – Що таке, Нел? – Що таке? – Господи, господи!» Елінор зірвалася з ліжка, пробігла всю кімнату і тримтячи забилася в куток. «Господи, господи, чию руку я тримала?»